Розділ п'ятий. Тепловий промінь. Вигляд марсіян, що виповзали з циліндра, в якому вони прибули на Землю із своєї планети, неначе якимись чарами прикував мене до місця. Я стояв по коліна у вересі і дивився на купи піску. У мені змагалися страх і цікавість. Я не наважувався підійти до ями, дарма що мені дуже кортіло зазирнути туди. Тому, не спускаючи оказ піщаного насипу, за яким крилися прибульці на землю, я став віддалік обходити вирву, шукаючи кращого місця для спостереження. Одного разу з'явилися в сяйві призахідного сонця якісь три чорні кінцівки, подібні до щупалець восьминога, але тут же й сховалися. Згодом піднявся якийсь суглобистий стрижень з диском на горі що, похитуючись, повільно повертався кругом. Що це вони там роблять? Глядачі розпалися на дві групи. Одна менша стояла з боку Вокінга, друга більша – з боку Чобгема. Мабуть, вони вагалися, як і я. Кілька чоловік стояли поблизу, додали сміливості Юрбі. У усякому разі, з настанням сутінок, Натовп почав повільно й нерішуче наближатися до ями. Чорні постаті, по двоє, по троє, рухалися вперед, зупинялися і знову рухалися, витягуючись тонким, довгим півмісяцем, роги якого поступово охоплювали яму. Я й собі рушив до ями. Потім я побачив, як візники і ще дехто наважилися підійти аж до самої ями. У цю мить до мене долинув стукіт копит і скрип коліс. Син Бакаліника потяг свій візок з яблуками, а далі, ярдів за тридцять від ями, з боку Горсела підходила темна групка людей, попереду якийсь чоловік ніс білий прапор. Це була делегація. У на швидку порадившись, населення вирішило, що марсіяни, хоч вони й відразливі зовнішністю, мусять бути істотами розумними, отже треба дати їм знак, що й ми не якась там худобина. Усе ближче і ближче має в навітрі прапор. Спершу праворуч від мене, а потім, коли делегація пройшла далі, ліворуч. Я був задалеко від тих людей, щоб когось з них розпізнати. Але згодом довідався, що там були Оджелві, Стенд і Гендерсон. Вони мали на меті спробувати налагодити стосунки з марсіянами. Ця маленька грубка немов би притягувала до себе майже зімкнуте людське кільце і багато невиразних постатей простували за нею на безпечній віддалі. Раптом блиснув спалах, і клуби зеленуватого диму, раз за разом тричі здіймалися у непорушному повітрі. Той дим у переміж з полум'ям був такий яскравий, що темно-синє небо та повитий туманом бурий луг з боку черці, на якому де не -де ваніли сосни, раптом здалися зовсім чорними і майже не просвітліли навіть тоді, коли дим зовсім розвіявся. Тієї ж миті почулося якесь глухе шипіння. Біля ями, в лучний, сліпучий спалах, і людина падає ниц, лежить нерухомо, а незримий тепловий струмінь уже рине далі. Від його дотику сосни вибухають полум'ям, кущі сухого дроку з тріском перетворюються на суцільну вогненну масу. Я бачив, як далеко, аж під непхілом, вогонь охоплював дерева, паркани, дерев'яні будівлі. Ця вогненна смерть. Цей незримий, невблаганний тепловий меч завдавав швидких і влучних ударів. По кущах, які ось вибухнули полум'ям від його дотику, я зрозумів, що він підступає й до мене, але був такий вражений, такий приголомшений, що не мав сили бодай ворухнутися. Я чув, як гуготів огонь у піщаному кар'єрі, як ураз змовкло кінське ржання, Здавалося, ніби чийсь невидимий розжарений палець рухався півколом від марсіян до мене, і куди тільки він сягав, чорна земля диміла і тріщала. Десь далеко ліворуч, де дорога з Вокінської станції проходить через пустир, раптом щось із гуркотом повалилося. Невздовзі свист і гул припинилися, і щось темне, подібне до бані, повільно опустилося в яму. Усе це сталося так швидко, що я стояв нерухомо, вражений і засліплений блиском огню. Коли б ця смерть описала повне коло, вона б неминуче знищила й мене. Але вона повернула назад, дарувавши мені життя, і навкруг знову залягла темрява ночі. Горбистий вигін здавався зовсім чорним. Тільки смужка шосейної дороги сіріла під темно-синім вечірнім небом мене. Був не просто страх. Це був панічний жах. Не лише перед марсіянами, а й перед тією темрявою і безгомінням, що причаїлися довкола. Я втратив усяку мужність, і втікав, хлипаючи, мов, дитина, і боячись навіть озернутися назад. Пам'ятаю, в мене було таке відчуття, ніби моїм життям хтось бавиться. Щось навіть тепер, коли я вже далеко від небезпеки, таємнича смерть, прудка, як вогненний спалах, може зненацька вистрибнути з ями, в якій лежить циліндр, і тут таки мене вразити.